«Інколи більше, інколи менше. Сьогодні по максимуму». «А від чого це залежить?» Софія розтарала Валентині руки, намагаючись передати їм власне тепло. «І щоки хворої. А вона виглядала достоту хворою, потроху ружевіли, їм повертався колір життя. Залежить якось цей стан від того, що було, від попередньої, ну, артпідготовки». Від такої сцени, яку він олаштував у ресторані. Або від того, чи отримуєш ти оргазм. Не порівнювала? Ні, я не можу порівняти. З ним я завжди отримую оргазм. І не простий, а шалений. І не один раз. А від кількості отих разів воно якось залежить? Наполягала на своєму Софія, в якій прокинувся азарт мисливця. Мабуть, так, замислилась Валя. Чим більше разів, тим гірше я почуваюсь. А ще, якщо перед тим був, ну, скандал, отакий, як сьогодні, тоді мені дуже погано. Оно ну, воно що? Ну, діагноз зрозумілий. Очі Софії Андріївни блиснули особливо яскравим, майже палючим полум'ям. І який діагноз? Вже здогадуючись, спитала Валя. Вампіризм, сонечко, звичайнісінький? Енергетичний вампіризм. Всі ознаки. Попередньо вивести жертву з рівноваги, щоб почала дратуватись. Прочистила енергетичні канали, щоб легше віддавала енергію. Потім шляхи отримання. Секс. Отакий несамовитий, шалений, найкращий, найлегший і найпевніший. А зони, де відкриваються канали – Груди, шия, для вампіра просто знахідка. Ніхто ж не дасть себе в такий спосіб знекровлювати, а закохана жінка ласкаво просим. Софія Андріївно, мені про це вже говорили. Хто? Антуанетта. І що ж говорили? Оце самісіньке. Бачиш, серце моє, це настільки очевидно, що кидається людям у вічі. А ти, даруй, немов кролик, сама ідеш до пащі удава І ризикуєш при тому здоров'ям, якщо не життям Ну, життям, мабуть, ні Енергетичні вампіри рідко загризають на смерть Їм краще тримати свою жертву при собі, як дійну корову Вони її навіть часом підгодовують, щоб не надто охляла Пильнують, щоб не втекла Отак він пильнує, щоб не втекла Гірко проказала Валентина. «Скільки разів я поривалась утекти? Та хіба вийде? Часом буває, що ми сваримось. Не зустрічаємось по кілька днів. Зате потім, як прийде, як заговорить, і не відпускає, і до себе не бере, отак і виходить. А отто мене майже покинув. Після того викидня більше ані телефонує, ані пише. Ну, не дається чути зовсім» а ти без нього нудьгуєш? Мабуть, ні, але ж... От і в тебе так. І не відпускаєш, і до себе не береш. Ми, Вальончик, усі такі. Літаємо, літаємо, часом високо, часом далеко, а запасний аеродром нехай би собі був. З того дня Валя добряче замислилась над своїми стосунками з Віктором. Бути для нього дійною коровою – Джерелом чистої енергії вона аж ніяк не збиралась, а все на те й виходило, до цього й сходилось. Чому ж він не залишає сім'ю і не йде до неї? Бо вона йому не потрібна, не дорога, не центр його Всесвіту. Центр там, де хата, син, собака. Чому ж не залишає її? Бо не може. Потребуємо в наркоман. Фізично, органічно потребує. «Ні, досить цього, досить!» Так міркувала Валя, долаючи останні кілометри до бабусиної хати. Дорога свята і чиста. Бабусине село, бабусине село, бабусине село, Її валюшине село, це ж тут, саме тут вона виросла. Дорога спершу до сільради і клубу більш-менш широка та асфальтована, потім потроху вущила, а ближче до хати сільської вчительки і зовсім перетворювалась мало не на стежку».